A technológiai szingularitás az az, ami a jövőkutatók szerint 20 éven belül el fogja érni az emberiséget, vagyis a 30-as években. 30-as évekre teszik. Amikor az ember olyan számítógépet fog tudni létrehozni, amely intelligensebb lesz, mint bármelyik földön élő ember. Tehát már intelligensebb lesz, a gép megelőzi az embert. És ezt a gépet gépgyártásra fogják használni. Ez egy gépgyártógép lesz, ami intelligensebb, mint az ember. Ez a gép olyan, olyan gépeket fog gyártani, amiket az ember már nem tud sem karbantartani, tartani, sem kikapcsolni. Ezt a gép tudja, amit az ember létrehozott. És a technológiai szingularitás ott van, rohanunk egy szakadék felé, ott vár minket a technológiai szingularitás. Ja, mozdul, nem, ak nem tudjuk leállítani, de nem is akarjuk. Ha leállítanánk a mozdonyt, az, az nagyon kényelmetlen lenne, fáznánk, meg így. Folyton szomjasak lennénk, meg szennyvizet kéne innunk, meg nem, tehát azt nem lehet leállítani a mozdonyt. Na csak menni kell előre. És, és az az igazság, hogy, hogy rohadunk e felé, hogy elveszítjük a kontrollt. Hogy átadjuk a technológiának, és tulajdonképpen ilyen szingularitások a társadalom történetében már megtörténtek. Ilyen volt például jogi értelemben, ilyen a cég. A cég az egy olyan intézmény, amit ember nem tud leállítani. Nem tud kordában tartani. A tőzsdét nem lehet leállítani. Mondjuk tegyük fel, tegyük fel hogy nem csak leállítani, változtatni az egyetlen elvén a maximális profit elvén. A cég egy mechanizmus, egy gép, amit kitaláltunk magunk helyett. Mert nekünk volt lelkiismeretünk, de a gépnek nincs. Azért hoztuk létre a gépet, kvázi a céget, a cég az egy ilyen jogi gép. Jogi mechanizmus, ami egy gép. A, a jogvilágában, meg a, meg a céges világban már megvalósult ez a humuladás. Ki tudja, ki tud, ki tudja befolyásolni a maximális profitálvét. Ki tudja? A menedzsment, vagy a tulajdonos is szerkezet? Mire szavaztok? Kiszavaz arra, hogy a menedzsment? Kiszavaz arra, hogy a tulajdonos? Mi történik, ha akkor a menedzsmentet hagyjuk? Mi történik, ha a tulajdonos akarja? Mi történik, ha a tulajdonos változtatni akar a mechanizmuson? Mondjuk azt mondja, hogy legyen megbújuló a cégem. Mert az olyan zöld, meg 21. század. Az jó. A megbújuló az jó. Tudod, mi történik? A rivális cégek akkora versenyelőjére tesznek szert, annyival olcsóbban szereznek meg mindent, és annyival olcsóban tudnak gyártani és szolgáltatni, hogy, hogy lemaradsz a versenyben. És egy különc leszel, aki továbbra is milliárdos, de a gyereke már nem lesz multimilliárdos. És a cégedet... Halálra ítéled, és jó, a cégedet halálra, magadat meg életed végéig tartó jó létre ítéled, de, de kilépsz a versenyből. Ha menedzsment vagy, akkor azonnal kibasznak a picsába. Ha megpróbálsz megújuló lenni. Ha csak a cég nem úgy alakul, hogy ez megújuló. Mert akkor a menedzsmentnek az a feladata, hogy megújuló legyen. De az egy olyan piacon versenyez, ahol viszont nincsenek fogyasztók. Az csak a, az csak a tulajdonos felettesényének a hóbortja. A gazdaság nem épül. Mert érthető vagyok. De ilyen mechanizmusok tekintetben az állam is. Létrehoztunk egy intézményi rendszert, amelyik így tulajdonképpen átadtuk neki a hatalmat. És időről időre megtörténik, hogy így táborokba gyűjt minket bizonyos szempontok alapján. Az alapján, hogy milyen hosszú a hajad, vagy milyen színű. Milyen nem tudom én, izé, metilt a faszod vagy nem. Tehát így bizony a szempontok alapján táborokba gyűjt minket, meg kivégez minket, meg elvisz minket, meg, meg, meg internál minket, meg visszatelepít, meg áttelepít, és így ezt mi hoztuk létre azért, hogy világítson, meg hogy védjen meg az izétől, az erőszakos izé, betörőtől, meg fosztogatótól. Csak ő közben kitalált ilyen ideológiákat magának, hogy úgy lesz jó, a téged az izé internál. De a technológiai szingularitás az minden minél erő, erőteljesebb lesz. Ott hozzáférhetetlen mechanizmust hozunk létre. Van fogalmatok arról, hogy ö, mi lesz az a világ? Hogy mi lesz abban a világban? Mire lesznek képesek azok a, cé a, a, azok a, azok a képek? Azok a számítógépek? Amiket olyan számítógépek terveznek, ami intelligensebb bárkinél a bolygón? De én nem azt mondom, hogy ezek, erre, erre, van egy, erre van egy népszerű forgatókönyv, az a, az a Terminátor. Van a SkyNet. SkyNet az ez a, ez a népszerű forgatókönyv erre, hogy ez történik. Ezzel ellentétes forgatókönyv az az féle, amelyik arról szól, hogy a robot az létrejön, létrejön a robotika és a robot rabszolga. A Philip Kédik ezt oda, oda vitte tovább, hogy az ember meg istenül és a robot az pedig emberé válik. Tehát a robot az új ember, az ember az új isten. Tulajdonképpen erről szól a árnyas fejvadász. Az a kérdés, hogy mi a lélek, hogy tudunk-e teremteni lelket. És az a kérdés, hogyha tudunk teremteni olyan robotot, létre tudunk hozni olyan gépet, olyan intelligens számítógépet, amelyik fejlődni tud, amelyik információkat tud integrálni és növekedni tud belül, saját magát tudja fejleszteni. Attól mennyire van a lélek? Mennyire van, az, hogy, mennyire van az, hogy lelked van? Létezik az a távolság? Létezik az a küszöb? Azt tudjátok, hogy vannak olyan autók, amelyeknek már nincsen sofőrjük és a Google gyártja őket. Nem, nem pusztán autók, hanem ennél több. Ezek robotpilóták, autóba felelhetőek. Tehát a Google nem gyártja le az autót, ahogyan a Tesla hanem a Google az egy robotpilótát járt, amit beszerel az autóba. Állítólag egy, egy balesete volt egy ilyen, egyetlen egy balesetetről. Tudunk, amikor ilyen autó, ilyen Google robotpilótával közlekedő autó balesetet szenvedett, akkor a, a, a, a sofőr azt kikapcsolta a robotpilótát. És vezetett helyette. Ez volt az a szituáció. Ugye egy volt, jelenleg ilyen a családban is elég portul. Hogy igazából az a kérdés, hogy ha már az autót is jobban tudnak vezetni a gépek, mint mi? Már pedig persze, hogy jobban tudnak, hiszen jobban sakkoznak, Már pedig autót vezetni könnyebb, mint sakkozni. De ha nehezebb, tök mindegy, mert mind a kettőt jobban tudják. Ezek a gépek ezek most már így sokkal többet tudnak, mint bármelyikünk. De mi lesz akkor, ha többet fognak tudni, mint mi így együtt? Mint a 16 fős tím, amit a bolygó így kiad. Tehát így az, hogy próbáljátok lenyomni a technológiai szingularitást, vagy végünk van. Így van, lesz egy ilyen 16 ilyen mastermind a világon. Köztük az, aki megtervezte az első ilyen ultra-intelligens érted? Így... Áh, ott összeülnek, és így a vége az, hogy így bocs. Annyira szar. És e, ez, hát 20-25 év. Itt az a kérdés, hogy a, a légkör el előbb, előbb ez, ez jó kérdés egyébként, mert hogyha a légkör, tehát itt a, ugye a, a széndioxidról beszélünk, tehát itt egyszerűen arról van szó, hogy így ö, folyamatos égetés zajlik, oxigén égetés zajlik, meg szén, tehát szét, főleg szén égetés zajlik, és hát az oxigén fogy, ugye ennek nyomán, hát ez, ez a széndioxid meggyűlik, ugye. És ez, a, ez az üvegházhatás, ez csak a, a, az egy első tünete ennek. Az üvegházhatás csak egy tünet. Csak a, csak a következmények egyiket, vagy még lesznek. hogy ezt nem hagyjuk abba, lehet, hogy ez fog megmenteni minket a technológiai szimbolaritásról. Nem tudom, hogy értitek -e. Lehet, hogy abban kell bízni, hogy minél később lesz elektromos autó. Hanem jön egy, jön egy, egy iszonyatos... Környezeti katasztrófa, ami visszabasz minket a középkorba, és megint lesz időnk, mint pár évezredünk esetleg legélni, technológiai szingularitás nélkül. Anélkül, hogy, hogy, hogy hozzákötözzük magunkat egy olyan ö, szekérhez, amit lovak húznak, és így az utolsó mozdulatunk az, hogy így a lovak közé így a gyeplőt így bedobjuk. De már így oda vagyunk kötözve. És így bármi történet, és elméletileg arra egy szakadék van. Legalábbis úgy emlékszünk. Na, mi a nagyobb katasztrófa, ha elég a légkör, vagy a technológiai szingularitás? Szavazzunk! Mi a nagyobb katasztrófa, ha elég a légkör? Technológiai szingularitás? Nehéz, nehéz ma. Az az igazság, hogy... De ez a fantasztikus, hogy tegnap még féltél attól, hogy elég a légkör, ma már bízz abban. És szörnyű az, hogy van az egészben valójában ez a szenvedély. Hogy az összes ajtót ki kell nyitni. Tehát az emberiségnek most már ez a szenvedélye, hogy mi, mióta megölte az Isten. tehát tulajdonképpen ez a felvilágosodás szenvedélye, hogy minden ajtót ki kell nyitni, és minden rajtó izé, ajtó mögébe kell nézni, és így mindenhova. Ami egyébként talán nem is lenne baj, hogyha az egészhez meg lenne a kozmikus intelligencia, de az az, ami hiányzik hozzá. Tehát így biztos vagyok benne, hogy létezik olyan intelligencia, meg van is olyan intelligencia, tapasztaljuk is, amely képes arra, hogy ezt, hogy, hogy, hogy ezt az egészet kezelje. De a technológiai szingularitás egy olyan dolog, amire nem ezt kell majd mondani. De mi addig kidolgozunk egy csomó olyan mechanizmus, többek közt a céget, meg magát a gépet, meg ezeknek az intézményeit és intézményrendszereit, hogy amikor ott leszünk az, abba, abban a pillanatban, hogy a technológiai szingularitás átvenni a kontrollt fölöttünk, abban a pillanatban már nem tudjuk leállítani a mechanizmust, és nem tudunk úgy dönteni, hogy nem. Mert már annyi, annyi kompetenciát adtunk át addigra. Ez az, ami fenyeget lehet, hogy már most van. Mert tudod mit? Én is azt mondom, hogy menjünk el a széléig és nézzünk le. Én nem az vagyok, aki azt mondom, hogy itt most álljunk meg, ez mit most már technológiai szívmet a faszom. Tehát én is azt mondom, hogy menjünk el odaig, és nézzünk le. De azt nem mondom, hogy ukorjunk le. Ott azért azt át kéne gondolni. Hát így a izében a, a nézelődésben meg fotózzunk is, abba benne vagyok. Csak ne, ne, csak ne az legyen, hogy így rohanunk arra egy olyan szekéren, amihez oda kötöztük magunkat és nem tudunk leszállni róla. Mert az nem, az nem turizmus. De nagyon sok és nagyon súlyos kérdést vett fel a technológiai szingularitás problémája és egyáltalán az, ami az, amifelé ez, ez a folyamat tart. És van, van ez a mi hősünk, hogy hívják. Nem jut eszembe a figurának a neve, de ő volt a, ő volt a Steve Jobsnak az első ember. Bozniak. Bozniak? Bozniak. Ő találta ki ezt az, ezt ezt az Iphone-t, amit ő egyébként már összetörtem ma, mai nap folyamán törtem el. Elmehet a kurva anyjából. <gül> bozniak. Ő, tulajdonképpen ő találta ki az okostelefont. Na miután kitalálta az okostelefont, így a, a Steve Jobsnak, egy őt a google De hát azért a Google-nek van egy mozereja azért ebben az IT világban. És... Ö, az volt a feladat, hogy ezt, a, ezt az Androidot is így pontosan ugyanolyan szintre hozza föl, mint az Iphone-t. Ezt is megcsinálta. És akkor már a mozniak úgy volt, hogy akkor így, így már így kérhetett. Pedig nem az volt, hogy figyelj, kitaláltuk, hogy mostantól mit csinálják. Lesz egy ilyen chipkártyás rendszer. Nem, tehát nem ez volt. Hanem, hanem, hanem az volt, hogy így a Wozniak mondta meg azt, hogy téged mi inspirál, barátom. Tehát ez volt, ezt mondta neki a Google ezután, és ő azt mondta, hogy hát őt a robotika, őt a robotika érdekli. És most a, a, vagy a hadseregnek gyárt robot hadsereget, ez a két, ez a két irány van, mi ő se döntötte? Hogy ő így a Pentagonnak akar igazából robot, robot hadsereget gyártani, mert érted, ő nem George Lucas, aki papírra írja ezt, érted? Hát ez nem, ő nem egy ilyen figura, de a mozniabb az meg, ez olyan, hogy ez megváltoztatta az életünket. Megváltoztatta a tudatunkat, az információhoz való viszonyunkat kiterjesztette. Olyan módon változtatta meg az életet, a modern életet, hogy elképesztő. És én, volt egy ilyen 5 éves vagy 10 éves projektje, vagy 2-5 éves projektje volt, érted neki ez? ez nem olyan, hogy így a Nolan így csinált egy jó filmet, vagy így hátszerűen elbaszta így a felén, érted? Így két óra megnézed, ez meg az életed bazd Szóval ez a csávó ez azt mondja, és ez, ez biztos hogy benne, hogy a leg, hát ilyen szuperintelligens csávó lehet, ilyen igazi mastermind, őt képzelem úgy, hogy így mit Ő vele így kurva jól lehetne beszélgetni egy sör mellett arról, hogy mik a, mik a technológiai szingularitásnak így a, így a, így a perspektíváink. És hogyha erről beszélgetnénk, tök érzékenyen reagálna ezekre a morális dilemmákra. De, közben, őt inspirálja, hogy legyártsa azt, amiről így, ha beszélgetünk, akkor azt mondaná, hogy így para. Érted? Mert nem az egészet gyártja le, hanem csak egy ilyen 15%-át. Ő. A többit azt meg mások rakják majd hozzá ahhoz, ami majd lesz, érted? Ő most csak ennek egy kurva nagyot lép. E felé. És nem tudja nem csinálni. Tehát itt van, arról beszélek, hogy a felvilágosodás nyomán itt elszabadult valami szenvedély. Meg hát, a, hogy mondjam, a céges mechanizmusok rászálltak az emberre is. Tehát nem csak az, a, az ember hozta létre a céget, nem csak a, a cég, az, cég lett az emberi, hanem az ember is, a cégé is lett. Az ember is ugyanúgy a cégé. Mondok egy példát. Vegyük azt, hogy van egy ö, olajmulti, itt ül veled szemben. És így Megkérdezed, hogy két dolgot kérdezel tőle. Az egy, első az az, hogy mivel foglalkozik ön, az, hogy, hogy olaj exportjával és égetésével. Kitermeléssel, exporttal, szállítással, égetéssel, ilyesmivel. A második kérdés az az, hogy mit szeretne, mi az életében a legfontosabb. És tudod, mit fog mondani? Az, hogy a gyerekének egy jobb világot hagyjon, jobb élete legyen a gyerekének, mint neki. Ez az ő legfontosabb célja. Az egész életében a legfontosabb, az egyetlen legfontosabb célja, hogy a gyereke jobb világban éljen, mint ő. És egy kurva intelligens ember, akinek nem tudom én 140 éves húja van, vagy mit tudom én, hogy, hogy számítják ezt, valami kurva intelligens csábó, és nem érti meg, hogy a két mondat között, a két válasz között mekkora ellentmondás veszül, És hogyha. Néha rágondol, rá erre az ellentmondásra, akkor nem szorongani kezd, hanem elhárítja az egészet azzal, hogy mindenki ezt csinálja körülötte, és mindenkinek az a célja, hogy a gyerekének jobb vélete legyen. Tehát ez nem lehető rültség. Tehát egy, egy kamionban vagyunk, aminek a belső terében kivon alakítva egy ilyen kafény. A kamion az így szágulda a szakadékba, és a kafé, a kafetériában az a célom, hogy a gyerekemnek már ne csak teljes kávéja legyen, hanem legyen, hanem, hanem legyen nekik ö, latte macchiátója is. Miközben rohanunk a szakadék felé. És várjál, és a mi hősünk, aki ez a, ezért teszi, erre teszi fel az életét, néha beül a, a sofőr vellé. Hát ő tudja, hogy ez egy kamion, tehát így nem gondolja azt, hogy ez csak egy kafetéria. Tehát nem, nem, nem egy elmebeteget ültettek oda, érted? Ő tudja, hogy ez több mint egy kafetéria, ez egy kamion, ami megy valahova. És így néha, néha így, íz, így nézik is a térképet, és így látja is, hogy így azon ott túl már valami, valami az meg valami grandhanyom, vagy valami ilyesmi. De így igazából ott most még nem tartunk. Most egyelőre a latte kell legyártani. Most ez a feladat, most hol van a szingularitás? Hol van az emberen belül, vagy az emberen kívül? Honnan támad a szingularitás? Hol adjuk fel a saját kompetenciát? Ez kívül van, vagy belül? A személyeden kívül, vagy a személyeden belül? Mert ez begyűrűzik a személyeden. Hol kezdődött ez? Hol kezdődött ez a folyamat? Szerintem ez, a, ez az ipari forradalmakkal kezdődött, és a, elsősorban a, a másolattal, meg a sorozatgyártással. Az egy metafizikai aktus, hogy mi másolatokat készítünk. Tulajdonképpen, amikor másolatokat készítünk, azaz el, amikor elkezdtünk sorozatgyártani, az volt az első lépés a bináris kód felé. Ugye a sorozatgyártás, az azt jelenti, hogy a világot lélektelenítjük. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető. Ami van a világban, annak lelke van. A saját lelke. Miért? Mert egyedi és megismételhetetlen. Tehát lé saját lélek tartozik hozzá, saját dolog hasat le az egyről, ő benne. De a sorozatgyártásban már nincs így. Mondjuk... Mondok egy példát. Van egy agyagedény, amit összetörsz. Ott abban a pillanatban, amikor összetörik az edény, ott történik valami visszafordíthatatlan, Valami egzisztenciálisan megváltozik a világban. Valami meghal. Ha egy olyan dolgot törsz el, amit az IKában ban vásároltál, nem történik meg a világban ez az aktus hanem van belőle még millió egy, megszámlálhatatlanul sok. És ma meg már minden tárgy ilyen. Gyakorlatilag minden tárgy ilyen. Ha csak nem gyűjtesz kavicsokat, a tárgyak lélektelenettek. De ez hagyján, de ez a folyamat, ez nem olyan, hogy az ember elindítja, aztán az ember megállítja a tárgyaknál, hanem az egész, Valójában a felvilágosodás nyomán, az ipari forradalmak nyomán beindult egy mechanizmus, és ezt a mechanizmust mi nem tudjuk leállítani. És a lélektelenedés átterjedt az emberre. És ebből jött létre a tömegember. Tehát a sorozatgyártást, tehát nem csak mi azt hittük, hogy lélektelenítettük a világot, de a világ viszont lélektelenített minket. És e, ennek a következménye a tömegember. És ez egy új jelenség. Ez egy új ellenség. A, a tömegember ugyanúgy ellenség, amilyen ellenség a cég, amilyen ellenség a bizonyos értelemben, sőt, hát amilyen ellenség az állam, és amilyen ellenség a vallási fundamentalizmus, hogy példákat nem adjak, egy különböző vallásokat nem említsek. És ez a, ez a tömegember, ami föltámadt, amit támasztottunk magunkból, ez a démon, ez az ember démon, ami egy pontosan ugyanolyan mechanizmus elszabadulása, mint amilyen a, a céges, vagy a technológiai. Az ember démon, ami úgy folyik, mint a víz a kisebb ellenállás irányába. És sodor, és örvénylik. Saját mechanizmusa van, de nincs lelke. Nincs saját lelke. 30-40 embernek van egyetlen lelke. Meg ilyenek. Az ember nem a kollektivizmusban feloldódik, hanem az individuum alá zuhan. Nem fölé emelkedik, hanem belsik alá. Ez a tömeg ember. Mondok egyetlen példát. Ami az egyedi világban, ahol mindenből egy volt, a régi világban, az ancien rezsimben, ami az inkvizíció volt, az lett a felvilágosodás utáni modern világban Auschwitz. Inkvizíció plusz, plusz sorozatgyártás, egyenlő Auschwitz. De Gulágnak is hívhatom. És hát mondjuk ugyanezt az összehasonlítást elvégezhetjük az, a, az egyházzal és az állammal is. Hát mondjuk amikor összehasonlítjuk az egyházat vagy az államot, hogy így Kivédd meg minket kitől, meg így mennyire árt, meg mennyire rossz, meg mennyire tárték. hogy Világos, hogy az egyházak szörnyű dolgokat tettek a múltban. Háborúkat szentesítettek, meg vértontottak, meg inkvizíciókat üzemeltettek. De az állam, azt nézzük meg, hogy az mit csinált. Nézzük meg azokat a világháborúkat. Nézzük meg azokat a genocidiumokat. Mondjuk így lehet, hogy ez a különbség a között, hogyha valami pszichopata vezet valamit, vagy valami, vagy valami nem tudom én, random, random, nemes vezet valamit, vagy pedig így a, nem tudom én, a Jézus Krisztusnak a kurva korrupt, mocskosul kur, korrupt, önző, valamelyik ilyen, izé, nem tudom én, követője. Vagy egy tébolyult pszichopata, amelyik kiadja magát Jézus követőjének, érted? Mert biztos, hogy ilyen pápák is voltak. Érted? Tehát így mennyi kárt tud tenni? És én nem mondom, hogy kevés. Én nem, én nem akarom alábecsülni az inkvizíciót. Tehát nézzük meg, hogy az államok azok így izé, mivel kell, hogy elszámoljanak, és nézzük meg, hogy az egyházak. És most hagyjuk a keresztény egyházat, a világ összes egyházáról beszéljük. Nézzük meg, hogy a buddhista vagy a nem tudom én bazd meg Csak tudni az érdekes, amikor ez a kettő, ez egybeolvad. Amikor ez a kettő, ez egyesül. Ez nyugaton nem történt meg. Erről szól egyébként az, a, a, az investitúra háború az erről szólt, hogy a pápaság egyesíteni akarta az államot és az egyházat. De ez nem sikerült. Már Európa közel járt, közel állt ekkor ehhez, Mi a középkorban járunk. De ez akkor nem sikerült. Azóta ez, ez a lemez százszorosan lejárt. És le, levettük a lemezjátszóról. Az egyházak azok ilyen. Bölcs öreg tekintély nélkül ilyen véncsórók. Ma már. Akiknek azért a maguk idejében azért enyves is, meg is volt a keze. Tehát azért ezt is tudjuk. Mindezt tudjuk, de nem, nem, nem koncentrációs sokokról beszélünk, azt is tudjuk. Meg nem hitlerekről, meg sztálinokról beszélünk, meg Kim Jong-unokról. És igazából az a kérdés, hogy mi véthet meg minket ettől. Most itt vagyunk mi. Humán emberek, akik nem vagyunk pszichopaták, nem vagyunk cégtulajdonosok, és nem vagyunk, nem vagyunk ö, teljesen eltömegesedve. Nem, nem vagyunk elalánykoszósítva. Teljesen. Így mit tehetünk mi? És így, ami nekünk van, vagy amit mi kaptunk, azt én szerintem Thomas kaptuk. Ugye azt, amit, azt a falac, a, vagy ö, azt a szellemet, amit a felvilágosodás kiszabadított a palackból, és amire Nietzsche azt mondta, hogy megöltük az Istent, azt nem lehet visszatuszkolni a palacba, az biztos. De a Thomas Mann, aki egy puszta regényíró volt, semmi több, az a helyébe, helyébe állított valami mást. Valamit, amit egy Thomas Mann is a helyébe tud állítani, nem kell hozzá Jézus Krisztus. És ezt én úgy hívom, hogy szekularizált humanizmus. És ez ma a világvallás. Ez ma a mi vallásunk. Tudod, hogy mi az alaptétele? Hogy nem tudom, hogy van-e Isten, talán remélem, hogy van, talán remélem, hogy nincs, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy úgy kell élni, mintha lenne. De ez Kant gondolata. Ez lehet, hogy a Kant gondolata, de a, de a, a gondolatból a Thomas Mann formált erkölcsöt a varázshegyszívű könyvben. Abban van egy történet, ezt szívesen elmondom, de hogyha csak akkor, mert hogy ezt azért szok, sokszor szoktam emlegetni. Melyek fel a kezét az, aki nem ismeri a, a doktornak, meg a nafta nevű ízének, Csávónak, meg a Hans Kastortnak a történetét a Hogy Mondjam el, vagy se? Mondjam el? Minden sokszor, sokszor szoktam emlegetni. Az a lényeg, hogy a, Kastort, az, a Kastortnak a lelkéért zajlik a küzdelem. A, a nafta egy pszichopata. De igazából nem is pszichopata, csak a végén derül ki, hogy nem az. Valójában egy rettenetesen megkeseredett ember. De, de végig pszichopatának tűnik egyébként, csak a legvégén derül ki, hogy nem volt az. A, a, a Kasztorp az, ami hősük vele azonosulunk. És van egy Szentembrini doktor nevű figura, aki a nagy humanista. Ő a felettesénye a castornak. És a Kasztorpnak van egy náciénje is, és ez pedig a nafta és a szettembrini, meg a nafta azok hát állhatják egymást természetesen, és a nafta addig provokálja a ami amit kiprovokál egy párbajt. És a szeptemberi hát így mit, mi más tehet, a korerkölcseinek, meg a kor elvárásainak megfelelően uh, kiáll párbajozni, és a szeptemberi próbálja lebeszélni az előző este a kasztort, és azt mondja neki, hogy, hogy így nehogy kiálljon, mert a nafta meg fogja ölni. És a Szentemrini azt mondja, hogy nem tehet mást, hát most mi más tehetne? Mondja Kastorp, hogy meg, akkor lőjön ő. És azt mondja, hogy olyat már nem. És így kérdező, hogy miért? És azt mondja, hogy azért, mert nem ölök, mert humanista vagyok. De egy Istenről szó nincsen. Tehát ő nem akar üzletelni, ő nem akar, ő nem akar örök életet, azért, hogy ő, ő, ha, ő feláldozza a saját életét. Csak egy szó. Annyi, hogy ő humanista. Azt mondja, hogy én humanista vagyok, én ilyet nem csinálok. Ennyi. És ennyire felteszi az egész életését és az egész sorsát. Nem kell hozzá Isten, Isten nélkül is. Isten nélkül is folytatja, ha érthető. És én azt gondolom, hogy mi nem az Isten töltük meg. Azt gondolom, hogy Nietzsé tévedett. Csak hogy vannak az önbe, önbeteljesítő jóslatok, amik hogyha elhangzanak, akkor azok megtereddik azt a világot, amiben már érvényesek is. És a Nietzséi mondás az valami ilyesmi lett. Meg egyébként ilyen, ilyen, a, ilyen a, a Spengleri mondás is, a nyugat alkonyáról. Amit így az egész civilizáció beszopott, és így apák adják át fiúknak, és így nem tudom én. És százados mém. Nincsenek az, az a képzete, hogy megöltük az Istent, valójában nem Isten gyilkosság, hiszen az Istent megölhetjük meg. Ez egy paradoxon. Vagy addig se volt, vagy azután is van. Én értem, hogy ő arról beszél, hogy ha hiszünk benne, akkor van. De valójában mi nem a hitünk, mi, ne, mi ha el tudjuk veszíteni a hitünket, akkor az nem volt az Isten. Az egy bálvány volt. Az egy bálvány volt, amíg hittünk benne. Addig Istenként funkcionált. De abban a pillanatban, hogy már elveszítjük benne a hitünket, már csak egy bálvány. És a nem az volt a válasza, hogy egy nagyobb paradigmában, egy nagyobb rendszerben az Isten újra meg újra feltámasztható, hanem az volt a válasza, hogy megöltük, kész, most már magunkból kell megteremteni a, az új Istent. Ami átlátjuk, hogy működik. Én azt gondolom, hogy, hogy a, a nícsei mondás, hogy megöltük az Istent, az egy ilyen önbe, önbeteljesítő jóslat, minden esetre egy nagyon-nagyon erős jóslat. És nagyon jól kifejezi a a kétségbeesésünket, hogy nincsen Isten. Pedig ezt az Istent, ezt, ezt hogy mondtad, a Kant, meg a Thomas Mann feltámasztotta Isten nélkül. És az, amit a Thomas Mann létrehozott, ez a szekularizált humanizmus, ez ma a világvallás, és működik. És sokkal jobban működik, mint régen a kereszténység. Sok tekintetben. Szerintetek a középkorban, mondjuk 1200 évvel ezelőtt, Hányan foglalkoztak olyan morális kérdésekkel, mint ma, hogyha megnéznek egy átlagos tévésorozatot? Hm? Megnézik mondjuk a Walking Dead-et mondjuk. Vagy megnézünk bármilyen filmet, az már egy mo olyan modern világban játszódik, bármelyik történet, amiben már... ...kvázi megöltük az Istent, ahogy nincs mondta. Az egy modern világ. De abban a történetben, abban a cselekményben, mi mégis úgy működünk, mintha lenne. Mert ez a lelkiismeretünk, mert Krisztus a szívünkbe írta a törvényt. Nem kőtáblába, mert a kőtáblát össze is lehet törni, ahogy az megtörtént. Hanem a szívünkbe. És ha mi megöljük az úgynevezett Istenválványunkat, a szívünkbe írt törvénye, amit a Jézus a szívünkbe írt, az ugyanúgy ott van és ugyanúgy működik tovább. Erre mondom azt, hogy szekularizált humanizmus. Tehát, hogy így a, az erkölcs, az nem veszett el azzal, hogy kvázi megöltük az Istent. Hanem ugyanúgy működik, és ugyanúgy, ugyanúgy hat, és ugyanúgy érvényes, és érvényesül. És soha akkor a tömegek nem fo foglalkoztak morális kérdésekkel, mint ma. És ez egy hatalmas vívmány. Nem csak az a kérdés a technológiai szingularitás révén, meg a, meg a lelkes kép révén, hogy ö, mi lesz az iste, a, hogy mondja mi lesz az ember helyébe lévő számítógéppel. az is egy kérdés, az is egy fontos kérdés, hogy mi, mi van akkor, ha meg tudunk állni. Ez az astimóvi kérdés. Mi van akkor, mert hogy a, ugye a Skynet, meg a Terminátor az arról szól, hogy mi van, ha nem tudunk megállni, és belezuhanunk a technológiai szingularitásba? De mi van akkor, hogyha meg tudunk állni? Az asimov az ezzel foglalkozott. Ugye az asimov az a robotetikával foglalkozott. Nem csak robotika, hanem, hanem továbbmenően. És ha, ha meg tudunk állni, akkor, akkor pedig a helyzet az az, hogy mondjam, ha, ha beleszuhanunk a technológiai szingularitásba, akkor állatokká zuhanunk vissza. ha ha megállunk a technológiai szingularitás peremén, akkor viszont istenek kiemelkedünk. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Azoknak a robotoknak, azoknak a nemzedékeknek, akiket létrehozunk, azoknak mi, mi az istenei leszünk. Fejlődőképes gépek lesznek, akiket folyamatosan visszanyesünk a technológiai szingularitás elkerülése érdekében. Viszont funkcionálisan, viszont olyan szinten lesznek, hogy elképesztő. Tehát mondjuk olyan bort tud neked baz meg sajtolni, meg felszolgálni, amit baz meg el se tud képzelni, meg 300 ember se tudna, viszont ezen kívül semmit nem tud. Hát ez történik, hogyha megállunk a technológiai szingularitás peremén, nem? Tehát nem lesz szuperszámítógép, hanem rengeteg kis, hipermini számítógép lesz. Ha érthető. Mert akkor itt a helyzet az az, hogy ezek, a, ezek az önmagukat fejlesztő mechanizmusok, gépek, ezek ki fognak termelni magukból egy újfajta, új minőségű aktivitást. Ami nem élet, nem életforma, de létforma, és az ember a maga a képére formálta. Majd hagyja fejlődni a saját területén, és ezeket a különböző gépeket elszigeteli, és különböző szerverekről, különböző helyekről kutatja, hogy így kerülje el a technológiai szingularitást. Ezeknek a gépeknek és az embernek a viszonya az, az, az, az nem a, a, az vagy az állat és az ember viszonya, vagy az Isten és az ember, de, de, de azok a gépek nem állatok lesznek, ez a durva. Hanem azok a gépek előbb-utóbb emberek lesznek, és így leszünk mi előbb Istenek. És ezzel erkölcs is járám. Tehát azzal, hogy az ember meg terül, azzal nem csak helyzet jár. Eleinte persze, de ahhoz fel kell nőni. És az az érdekes, hogy hogy hogy értette azt, hogy, Isten, hogy Jézus, hogy a szívünkbe írja a törvény, nem kültáblába. Úgy értette, hogy tudod, leírom kültáblába, de hogyha elveszíted, akkor sincs semmi, mert emlékezni fog rá, hogy mi volt rajta. És így azt kérdezi, hogy hogy fogok emlékezni, és a gyerekem hogy fog emlékezni, és a unokám hogy fog emlékezni. És az a válasz, hogy nyugi a szívedbe, beleírtam már. És hogyha ott vagy egy másik emberrel szemben, és mondjuk kütik az arcát, és neked is fáj, itt a, azt mondja a biológia, vagy a, a neurológia, hogy tükörneuronok. Ugye ezek a tükörneuronok, amikor a másikat ütik, és neked is fáj. De valójában ez egy kulturális civilizációs állapot. Valójában ezt Jézus hozta létre. A régi világban, Jézu, Jézus megelőző világban nem így volt. A Jézus megelőző világban, hogyha ütöttek valakit, aki nem a te törzsetből volt, az neked nem fájt. Mert nem voltál vele egy vér. Érted? Nem a te véred, nem a te géned. Érted? Volt ez az evolúciós funkció, és ennyi. De Jézus eljött, és azt mondta, hogy ezt az egész vérséget, ezt így kiterjeztem az egész emberiségre. Csak ennyit mondott. Így paradigmát nyitott. Tehát nyitott egy nagyobb rendszert. Csak ennyit csinált. És ez jelenti, hogy a szívedbe írta a törvényt, hogyha mostantól kezdve a másik törzsben tűzik, neked az is fáj, mert egy nagyobb rendszerben vagy, ahol ő is a testvérem. És alig, hanem nem el kell, hogy jöjjön az új, és ez lesz az, ez lesz az, az ökológiai és árkölcsi fordulat, hogy el kell, hogy jöjjön az ami a, ami, ami ugyanezt emeli még tovább át minden élőre, a bolygóra, mint egy, mint egy élő ökoszisztémára, mint egy, egy, egy életközösségre emeli és terjeszti ki, hogy hogyan nem tudom, hogy ki lesz ez nem tudom, hogy mikor jön azt sem tudom. De azt tudom, hogy ő az lesz a Jézushoz képest, ami a Jézus volt a Mózeshez képest. Ami a zsidókhoz képest az emberiség, az lesz minden élő az emberhez képest. Ez lesz a harmadik szövetség. Nem tudom, hogy mikor jön, és nem tudom, hogy ki hozza, de azt látom, hogy ez a következő lépcsőfok. És akkor már a testvéred lesz minden. És az egy új világ és egy új etika lesz. Minden, ami él, és azután jön majd a még újabb szövetség, a minden, ami van. Ezek nagy távlatok, ezeket nem látjuk be, de minden esetre 2000 év egy, egy világ év. Vagy világhónap, egy világhónap. Egy világhónap az 2000 év. Tehát mondjuk ez a 2000 év, de volt ez a halak, ez a Jézusi. Most lehet, hogy jön ehhez képest az új. Ami valami, ami valami nagyobb, és tovább terjesztett dolog lesz, és aztán majd jön a, ahhoz képest a még újabb. De az biztos, hogy az emberiségnek is van így ideje, ahogyan nekünk embereknek van. Ugyanúgy életideje. Ugyanúgy tele, meg alkonya, ugyanúgy, ugyan, ugyanúgy ketyeg a saját órája. Ez egy ugyan, ugyanolyan létező. És hogy ez mérhető. És hogy nagyobb rendszerek is vannak, mint a Krisztus előtt, meg a Krisztus után. Hát nem csak kisebbek. Hát nem csak kisebbek, hogy a ö, unokhatásomnak a születésnapja előtt vigen, és hát akkor egy Jézusig, meg az előtt is annyi. Hanem ennél nagyobbak is. Az igazán érdekes kérdés az az, hogy ebben a világban, ahol jelenleg őrizzük a tüzet, az újjeljövetelig, amelyik feltámasztja nekünk az Istent hogy elhozza nekünk újra, egy új rendszerben, egy nagyobb rendszerben elhozza nekünk újra az Istent, amit megöltünk, nincs ez szerint, ugye. És aki majd beláttatja velünk, hogy nincsének nem volt igaza, mi nem megöltük az Istent, hanem ledöntöttünk egy bálványt, de ő most, le, most ezt a kulisszát így elmozdítja, és ott lesz mögött a nagyobb Isten. Ugye elméletileg ez lenne az új eljövetel, aki ezt hozza. Most nekünk az a dolgunk, hogy ebben az inter, interregnumban, amiben vagyunk, a két eljövetel között, hogy a, a Krisztusi világ bedőlése és az új eljövetel között őrizzük a tüzet. Őrizzük az erkölcsöt. Mintha lenne Isten. Tudva, hogy van Isten, csak még, csak most egy izé, most hogy mondjam, most egy, egy olyan állapot van, amikor nem látszik. Mert valami eltakarja, vagy valami, hogy mondjam, nem tudom, hogy ez mennyire érthető. De minden esetre a jelenlegi mechanizmusok, azok nagyon-nagyon sok tekintetben emlékeztek a rákra. És a kérdés az az, a nagyon fontos egy kérdés az az, hogy a gépeknek az intelligenciával át tudjuk-e adni a lelket? Mert ha a gépeknek át tudjuk adni az intelligenciával együtt a lelket és az erkölcsöt, akkor meg is terültünk. Akkor, akkor már egy olyan szinten vagyunk, amihez, Szellemileg már nem is tudunk nem felnőni. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető. Tehát, hogy egyszerűen van egy olyan helyzet, amihez egyszerűen ott leszünk mi. Tehát a középkorban, amikor az volt a hozzáállás, hogy jöjtek meg, mind Isten majd kiválogatja. Hogy ki a kereszténynek ki a muzulmán. Ebben a világban, ha lett volna egy atombomba, azt azonnal bevetették volna, nem? És ha visszalőnek, Isten majd kiválogatja. De leginkább így ízé nem lőnek vissza, mer atombomba, báááááá, mert atombomba... Mert legöbbé inkább ez lett volna. De az atombomba az nem a bokorajából került elő. Hanem az atombomba az úgy került elő, hogy ahhoz már ember tartozik. És még a legsötétebb ilyen komcsi, ilyen szörnyű sötét Kruscsov, uh, aki, aki a cipőjével mette az asztalt az ENSZ-ben, még az a csábó is, még ahhoz a csávóz is, az a hozzátartozott az atombombához tartozó intelligencia. <hállt> hogy az atombombához intelligencia tartozik. És nem olyan intelligencia, hogy a csak milyen intelligenc, és mérjük meg az iq tehát ez más. Ez kozmikus intelligencia, ennek része az erkölcs is. Része a jóról és rosszról való tudás is. Nem iq beszélünk. És ez az intelligencia, ez, ez a, az emberiség megistenüléséhez, majd amikor az ember lelket, lelket tud teremteni, mert lehet, hogy semmi több lehetett teremteni, mint fejlődőképes gépet. Lehet, hogy az összes többit már elvégzi az, az isteni anyag. Létezés. már a többi meg történik. többinek mechanizmusa van. Mi kéne több, mint egy gép, ami fejleszteni tudja magát, ami építeni tudja magát. Tanulni tud. Tapasztalni tud, integrálni tud, lefolytani tud. Van ennél több? Mi tudunk ennél többet? És akkor majd, amikor az isten, ember meg istenül, ebbe, a, ebbe a státuszba kerül, ehhez tartozni fog egy tudatállapot is. Ez egy forradalom lesz. Ez ugyanakkor a forradalom lesz, mint amikor a kereszténység volt. Ugyanakkor a szellemi forradalom. És ne olyan szigétek hogy abban a világban majd nem lesz az embernél nagyobb Isten. Csak az ember is Isten lesz. Ez most még felfoghatatlan. De lesz. Ha csak nem előzzük meg a légkör elégetésével. Nem tudom, nem tudom hogy mitől féljünk jobban, attól, hogy meg is tenülünk, vagy attól, hogy magunkra szabadítjuk a technológiai szingularitást. Szavazzunk! Mi a félelmetesebb? Az, hogy az emberiségből Isten lesz, technológiai szingularitás. Szerintem is a technológiai szingularitást nagyobb de ha tudunk lelket teremteni, akkor nincs technológiai singularitás. a mi, mi az a technológiai singularitás? már, mint azt, hogy most... Hogy Elmondom, az a technológiai singularitás, amikor létrehozunk a hiperszámítógépet, hiper aminek az a tulajdonsága, hogy intelligensebb, mint bármelyik emberi személy. És a hiperszámítógép az gépgyártásra képes, és olyan gépeket gyárt, amiket az, emberi, amikhez az emberiségnek már nincsen hozzáférése, már nem tudja szervizelni őket, már nem tudja se kapcsolni őket, mert azokat már a hiperszámítógép az embernél intelligensebb gép gyártotta. Egy olyan nemzedéket, ami az embernek már nincs hozzáférése. Mert nem intelligens. Mert nem elég intelligens. Az ember egyszerűen, hogy mondjam, az ember ás egy gödröt, belemászik és kinyúl a lapáttal és magára kotorja a Földet. Hogy magyarázzam? Valami ilyesmi, hát nem tudja teljesen eltemetni magát, de ügyeskedik. Hát valami ilyesmi a technológiai szingularitás, de nem hogyan, tud, elnörzött. Hogy mennyire hogyan elnörzött? Szóval, hogy ez a Turing Test jellegű dolog, amikor a porno oldalakon ott megjelenik alul, hogy, hogy Hello! Én, én is itt vagyok Budapesten, és akkor olyan, mintha egy igazi csaj szólna, de tudom, hogy jó, hogy nem egy igazi csaj, hanem csak egy hirdetés. És az, az is egy ilyen tesz teszkerőgű dolog, de a... De, mi a, de mi a mennyire jó, hogyha mondjuk elélvezel arra? Már arra? Hát az, hát, az, az mennyire jó, mert hogy így kész igazából, felhasználtad és több jó. Ne, és nem több, mint egy papírsefartó. Annyira jó, hogy így, így van egy ilyen, hello, találkozhatók itt, és itt akkor és, ah, kész, meg vagyok, köz. Mikor, hol, ne hagyjuk. Viszont azért szóval, ki kell próbálni, hogy, hogy, hogy legyen... Ez zajlik, ez zajlik, ez zajlik, ez zajlik nagy erőkkel a próba, az igazság, hogy az autó, hát ma már olyan sakkprogram van, amit már nem, ami már legyőzi a sakkvilágbajnokot. igen. Hát a sak, ha a sok lenne a valóság, akkor már a technológiai szingularitásban lennénk benne. Mert az a sakkprogram, az olyan sakkprogramokat ír, Amikben olyan, olyan, olyan, olyan, olyan ö, sakkozók sakkoznak, amely bajnokságból az ember le. Nem tudom, hogy érthető -e. Ír egy éjszaka alatt egy négy osztályból álló ligát, és az ember nem tud indulni. És mindegyik egy külön sakkozó, mindegyiknek stílusa lesz. Az egyik az ilyen izé, támadóban fog játszani, később azért tapasztalatokat szerezésig visszavesz. A valóság még nem sok. Még több mező van, mint 36. Vagy 64. Mindegy. Több mező, több mező, több mező több. Bábú. De ez állítólag húsz év kérdése, hogy ez a helyzet megváltozzon. Igyen csak tábla legyen a világ. És akkor vár ránk a technológiai szinkularitás. Amiben nem morális kérdéseink lesznek, hanem majd az a kérdés, hogy azoknak lesznek-e morális kérdései azoknak a mechanizmusoknak, amiket magunkra szabadítunk. És ha nem lesznek, akkor jaj. Na, akkor... Na, az lesz az érdekes, a technológiai szimularitás. A, na, akkor mi történik? Mert akkor megöltük az Istent, plusz megöltük magunkat, akik Istenek lettük volna kész. És ezek olyan történések, amik perspektívikusan a mi életünkben megvalósulhatnak. Erre, erre így reálisan van esély a mi életünkben. Nagyon-nagyon ijesztő perspektívák. És az a kérdés, hogy meddig leszünk még többen? És az a kérdés, hogy a szellem visszahat-e a genetikára meg a... Most elmondom, hogy nekem mi az aggodalmam a pszichopatákkal kapcsolatban. Kitermelünk genetikusan egy, mondjuk mit tudom én, 5 és 10 százalék közötti mennyiségű pszichopatát magunkból. De lehet, hogy csak 5 százalékét. Lehet, hogy csak minden 20. ember pszichopata. hogy. A mechanizmusok, amik körülvesznek minket, olyan mértékben jutalmazzák a pszichopatákat, hogy ezek a pszichopaták ezek nem pusztán pszichopaták lesznek, akik jól érvényesülnek, hanem kurva erős mémek, amiket mások kulturálisan követnek, akik nem, nem volt a pszichopaták. De a pszichopataság terjed. Rakályos. Nem tudom, hogy mennyire érthető az, amit mondok. Tehát nem csak arról van szó, hogy úgy terjed, hogy egyre több pszichopataságért felelős gén lesz, mert nem lesz több. Ennyi lesz. Lehet, hogy csak 5, lehet, hogy tíz de a pszichopataság az egy kulturális norma lesz, egy kulturális mém lesz, ami annyira vonzó, hogy mások is pszichopatásodnak majd. Most az a kérdés, hogy erre reflektál és visszahat-e majd a genetika? Hogy ezt a genetika köszöni szépen, vagy ezzel nincs viszonya, erről nem tudunk sokat. De hogy arról van szó, hogy a pszichopata szellem, hogy az, hogy pszichopata vagy kvázi, az, hogy úgy működsz, mint egy pszichopata, az... az Kurva vonzó mém lett, és nagyon sok ö, kultúr, ráadásul a psziopata működésnek nagyon sok ilyen kulturális kódja van. Tehát megtalálod a magadéhoz illőt. Tehát mit én, nem az van, hogyha ha végeztél két egyetemet, akkor nem lehetsz psziopata, és nem lesznek barátaid. Van az egyetem, egy egyetemhez tartozó psziopata baráti kör, van a három egyetemhez tartozó, van a izé, van a, a szakmunkásoknak ugyanilyen. Tehát, minden kulturális szinten megvan ez az ilyen Kisztáskodó, arcoskodó, kokainozó, faszom, izé, geci, hányas izé, izé négyes merci, izé, ötös bmw és kuszkocsbörgető geci. Tehát ez a világ. És ez így minden kulturális szinten megvan igazából. Tehát a, a Steven Söderberg imádja ezt a világot a milliárdosok körében ez a, az Ocean Zilog. Az az erről, erről szól. Ilyen pszichopatákról, akiknek már kurvára unatkoznak, és itt egy ilyen kurva jó van, kurva kifinomultak, és általában így mindent megszereznek, mert így átgázolnak, vagy így átbasznak meg így. Tehát, hogy így, Az erről szól, az arról szól, hogy ez egy ilyen vonzó dolog. Tehát, hogy ez egy vonzó dolog pszichopatának lenni. Ez egy nagyon-nagyon erős kulturális mém. Persze ezzel szemben mi is állítunk mémeket. Érzékenynek lenni intelligensnek meg, meg bizonytalannak, meg neurotikusnak lenni, az is kurva erős mém. Tehát azért a Muti ellen is ott van az izé Páston. Ő is így képvisel valamit. Tehát, egy, egy, egy, hogy mondjam, egy csomó erős izé mémel mi, mi, dolgozunk mi is. De hogy az a kérdés, hogy így a, mi a volzóbb, nem tudom, bazd meg, az Anyhole-ban az izé, az Elvis Singer, vagy pedig a, az Ocean's Eleven-ben az izé az, izi, az a, akit a George Clooney játszik, vagy akit a Brad Pitt. Kinek micsoda? Na, attól tartok, hogy, hogy mondjam, ez, ez, meme, ez, ez memetikusan is ö, hat, és nem csak genetikusan. És ez például bennem egy ilyen aggodalom. Mert, mert a céges világ az nagyon durván jutalmazza azt, a valaki pszichopata. Az állami szektor is politika világa nagyon durván jutalmazza. Ugyanígy van a, az élet számtalan területén. Pszichopata vagy, akkor gyakorlatilag egy óra alatt bármelyik nőt az ágyba viszed. Mert nem érzelemből dolgozol, meg hogy mondjam, miha ha bizonytalan is vagy magadban, az nem engedet, hogy látszódjon, mert, mert hogy mondjam, egyszerűen hideg vagy, és így kiméred az egészet, kívül vagy az egész helyzeten, kvázi Isten vagy. Tehát így a, az élet minden területen jutalmazza azt, hogyha valaki pszichopata. És hát az az igazság, hogy hogy ez egy versenyfutás. Mert én azt látom, hogy a pszichopataság az egy rakály, kulturálisan is terjed. És ez egy versenyfutás, hogy ér előbb a célba a pszichopataság mém, vagy pedig az új eljövetel. Mi nekünk pedig az a dolgunk, hogy felvértezve azzal, amit a Thomas tanultunk, hogy tartsuk a frontot addig, amíg az új eljön szemben a pszichopatákkal. Elméletileg ennyi. Elméletileg ez a feladat. Mert ez egy olyan korszak, ami nem kedvez a szellemi vonatkozásoknak, de nagyon az anyagiaknak. És ebben a korszakban egy, igen, valaki kérdez? Te pontosan hogy definiáld a pszichopatát? A pszichopata, a pszichopata az az, aki igazából ő, lelkifogyatékos, így definiálom. Erkölcsi fogyatékos, így definiálom. Így a legpontosabb. Nem tud jóról és rosszról. Nem, nincs összekötetése a másik emberrel. Elmondom, hogy hogy definiálom a pszichopatát. Szerintem mi nem szigetek vagyunk. Szerintem ez egy illúzió. Az az illúzió, hogy szigetek vagyunk. Valójában van egy víz, egy tengerszint. Ezt a tengerszint, ezt úgy hívjuk, hogy, hogy a tudat felszíne. A víz fölött van a tudat, a víz alatt van a tudattal. A víz fölött szigeteknek, tehát látunk egy ilyen szigetcsoportot, és azt látjuk, hogy én vagyok ez a szigete, te vagy az a sziget. Két ember. Tudunk átkiabálni egymásnak, de, de mégiscsak két külön szigeten vagyok. De ez csak egy illúzió, mert valójában az igazság az az, hogy a víz alatt ezek a szigetek, ezek a mélybe nyúlnak, ezeket hívom én úgy, hogy ez a, ez a, ez a különböző egyéni tudattalan. A szigetnek a víz alatti része az az egyéni tudattalan. Csak hogy ezek a szigetek a mélyben egyetlen egy kontinensbe folynak, csatlakoznak. És a, ez az összefüggő kontinens ez valójában. Ez, itt nincsen szó szigetekről, ezek, ez, ez az, az őskontinens, ez, ezen hegyek vannak, és a hegycsúcsok kilógnak a vízből. Valójában a mélyben összefüggünk. Valójában ott lent a mélyben van ez a létezés szövet, ez az isteni anyag. Ez a lélek. Ez az, ez az alapja mindennek. Most a pszichopata az az, akinél ez károsodott. Egyszerűen elszakadt. Elszakadt a kapcsolat. Ő a sziget. Ilyen módon Isten. Erről úgy, úgy ilyen a, úgy el téged, mint szigetát, hogy őt ez nem érinti. Nincs kapcsolata. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Nincs közös része veled. Szerintem ez egy... Ez egy súlyos fogyatékosság. Ugyanúgy, ahogy mondjuk az autizmus, a azt mondani, hogy az egy érzelmi fogyatékosság. A pszichopátiára azt mondani, hogy az egy erkölcsi fogyatékosság. Mondjuk a debilitásra azt mondani, hogy az egy ilyen szellemi fogyatékosság. Sokféle fogyatékosság van, de hát tudjátok, hogy hogy hangzik a Murphy első törvénye. Ami elromolhat, az el is romlik. De azt hittem, Ugye ez egy ilyen népszerűsítő irodalom, ilyen, ilyen népszer, népszerű irodalom. A, a Murphy törvénye, törvénykönyve. De ez de szerintem zseniális filozófia. Ami elromolhat az el romlik az arról szól, hogy amikor annak van betegsége. Hiánytünete hiány és van fogyatékossága. És, és hát tudjuk, hogy van a lélek. Tehát van hiánytünete. Ez a pszichopátia. Csak hogy nem csak pszichopátia létezik, mert akkor nem lennénk bajban, hanem létezik szociopátia is. Az, az, azok az emberek, akinek a pszichopaták imponálnak, és ők is próbálnak olyanok lenni, és már olyanok is. Pedig valójában ez nem szervi, ez nem genetikai náluk, hanem kulturális. is. Ez a szociopátia. Valójában nincs különbség a kettő között. Sőt, hát a szociopata küzd, hogy ne legyen különbség a kettő között. Erre teszi, erre, erre teszi fel a pszichéét a lényét. De azért ez így valahogy mindenkiben benne van. Szóval akkor nem volna egy ilyen náci-németország meg hasonló történet, amikor... Ne felejtsük el, hogy azt a náci-németországot, azt úgy kondicionálták a háborúra, egy egész nemzedék, ahogyan Hitlert verték nap, mint nap. Fekete pedagógiának hívják egyébként, meg fekete pszichológiának. Arról szól, hogy a gyerek az egy állat, egy, egy ilyen vad, mint egy mustang, és be kell törni. Azért, és az ő érdekében később majd megköszöni. Mikor ő ő Szibériában, vagy mi, ő, ha így, az van, meg Stalingrad-dal, meg döbingrad de, de hogy ez volt a. Ez volt, hogy, hogy ő azt majd később megköszöni. É, é, hogy mondjam, tehát, hogy így. Ez, ez így kondi, az emberiség kondicionálva lett erre. De persze, persze, hogy imádjuk, mert ott van bennük az evolúciós mechanizmus. Persze, hogy olyan édes, mint a cukrozott méz. Az, hogy a másik embernek, embernek fájdalmat okozni, de közben van egy ellenerő amelyik meg így jelzi neked azt, hogy egy vagy azzal. És hogy potenciálisan, tehát hogy mondjam, a sorsodban is egy vagy azzal, azt jelenti, hogy ha te megölheted ilyen módon őt, akkor téged is megölhet ilyen módon bármikor bárki. És ez nem csak, hogy mondjam, ez nem csak számítás. Egyszerűen egy olyan világ jobb, ahol te se teheted meg vele. Mert ott, nem kell, ott, ott, ott nyugodtan alhatsz, és nem kell félned attól, hogy mikor nyírtak ki ugyanígy. Érted? Tehát hogy egyszerűen jobb. Még a pszichopaták nagy része számára is jobb. Tehát, hogy így ha érthető vagyok. És mi a megoldás akkor egy pszichopatára? Egy pszichopatára? Szerintem egy, olyan törvény, szerintem egy olyan törvény, amelyik nem engedi őket hatalomhoz jutni, szerintem. Ez mérhető. Tehát a, izia... Sajnos a szociopatákat nem tudjuk kiszűrni, mert a tesztet hát mind. Csak hogy a pszichopatának annak a... De a szociopatát is ki tudjuk szűrni, ha már legalább 20 éve, vagy hogy mondjam, ha így kurva intenzíven csinálja, de ezt még nem próbáltuk, tehát erről keveset tudunk. Az agy bizonyos része egyszerűen látszik, hogy inaktív a pszichopatáknál. Ez, ez mérhető. Tehát ez tesztelhető. Ö, erőszakos, izé, erőszakos aktivitást mutat neki, és látszik az inaktivitás az agy bizonyos területén emeli vizsgálattal. Hát ez, ez, így kiszűrhetőek a pszichopaták. Most ezeket szerintem alapvető életöztöne az emberiségnek, hogy így nem engedjük hatalomhoz. Hanem hadd legyen csillagász vagy női szabó. De nem éjje ki a kreativitását, egy csomó dolgot csinál, én nem táborokat akarok felállítani, bazmeg. Hogy ott így, így a pszichopatákat így... Ö, így lelkiismeretes emberek rúgdossák, bazmeg. Már egy próbát megír a dolog. Nem tudom, hogy érdekes erkölcsi kérdéseket vethet fel a kísérlet. Az... De... de... Én csak, én, csak, én csak arról beszélek, hogy meg, így, kapjon már olyan munkát, amivel, a, a, ahol a pszichopataság nem, hogy mondjam, nem, nem antiszociális. És ha azon kívül, hogy a saját egóját így, így, így ö, etesse folyamatosan, ezen kívül még van benne bármi a világról, vagy bármi, amit gondol, ezt had ki. És legyen, legyen művész, vagy bármi egyéb, és a szabad idejében meg hadd kokainozzon. És érezze azt, hogy ő a király, és így szereljünk be neki tükröt, hogy így nézegetesem lehet, hogy én vagyok a király. Csak így ennél többet ne engedjünk neki. De nem? Szerintem ez ilyen tök alapvető dolog. Persze, hát van, aki ezt máshogy gondolja. Én, a, én, én azt gondolom, hogy a, hogy a pszichopataság az egy, az egy fogyatékosság. Egy hiány tünet, egy hiánybetegség. És semmiképpen sem szabad jutalmazni mert akkor mém lesz belőle. Hanem te büntetni sem kell. Szerintem a helyén kell kezelni, de abban viszont nem hiszek, hogy a.. legalábbis nem akarok hinni, hogy az Isten a pszichopatákat azért adta nekünk, hogy vezessék az államokat és hogy táborokat építsenek. Ezt például nem akarok gondolni. Hogy, hogy úgy járunk jól mi közösség, hogyha ő minket, mint Napóleon, hadba vezet, hogy megdögöljünk hogy ez nekünk mint közösségnek vagy nekünk, mint egyéni emberek csoportjának, ez jó. Ez kell nem gondolom. De van, aki ezt gondolja. Sokan azt gondolják, hogy evolúciós funkciója van, és hogy az emberiség sikerességéhez hozzá tartozik az, hogy az, a, a pszichopoták azok ott vannak a populációban. És ilyen helyzetekben persz belőlük Hitler, meg megszpárít. Jó. Ilyenkor sosem Hitler megszpárít hozzák példának, azt tudjátok, hanem ha nagy Sándort. Dzsinkiszka, mint igen, kor sztálinnyei, <gül> én meg azt gondolom, hogy én a Willy szeretnék, szeretném ha szabad választani, vagy nem Tehát azért vannak olyan politikusok, akire én nem téna akár azt mondom, hogy nem tudom én Nelson Mandela-t, vagy akár azt mondom, hogy Vaclav havel vagy azt mondom, hogy tehát így, így, ö, így... Van egy csomó olyan politikus, akire így inkább mondom, mint a Nagy Sándorra. És nem, nem tudom, hogy a Nagy Sándortól lett -e sikeres az emberiség. Hát igen, ő exportálta a hellenizmust. Meg lehet, hogy nincs is, motel, nincs, hogy mondjam, nincs is, nincs is nyugat, ha nincs a Varsó Daj. Mert így igazából a, hát azért a, he, a hellenizmus, meg a antik, azért nagyon-nagyon a Évnek az hogy a hegyi a kettő között. Ezek érvényes kérdések, és én nem akarok döntést adni ezekkel kapcsolatban, de hogy is nem akarok. Szerintem a, szerintem a pszichopatákra nincs szükségünk, de persze mindenki meghozhatja a maga döntését. Szerintem a pszichopatákra, a pszichopatákra nincs szükségük, addig, ameddig, az meg azzal tudnak jelentkezni, így, hogy ők így pszichopaták. És így ha pszichopatáskodjanak. Onnantól kezdve, hogy pszichopata vagyok, DE! Kezdetű mondat, második, második mondat részére már odafigyelek. Tehát, hogy DE! Nagyon szeretnék testeni vagy nagyon szeretnék ízé egy új galaxist. Vagy valami esély. Ma benne vagyok. De a pszichopata vagyok és kezdetű mondatokra nem vagyok kíváncsi. Pszichopata vagyok, és kiírtok nagyon sok embert, és szétégetem a légkört, mit szólsz? Hát ezekre nem vagyok kíváncsi. Ezeket is meren, tehát ezekből hallottunk el. Szóval szerintem, ö, szerintem ijesztő évtizedek elé nézünk. Nem maradt más hátra, mint kiasztok, boldog karácsok.